O noapte furtunoasă. Comedie de Ion Luca Caragiale. O odăie de mahala. În dreapta în fund, răzemată de fereastră, o pușcă de gardist cu spanga atârnată lângă ea. Jupându-mi în haine de capitan de gardă fără sabie și n-ai îi pingesc-o. Ea niște papugii, niște scârța-scârța pe hârtie. Îi știm noi. Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag lumea pe sfoară cu pisichericuri și seara se gădesc frumos și umblă după nevesele oamenilor să le facă cu ochi. N-ai să mai ieși cu o femeie pe uliță, că să ia bagamonzii laie după Dumnezeu. Unul ăla un prăpădit de amploiat, n-are chiar în pungă și să ține după nevesele negustorilor, să le spargă casele domnule. Nu se ia după toate și nu-i trage. După cum e și femeia. Dacă trage la ei cu coada ochiului și face pasoane, vezi bine, bagavolți, atâta așteaptă. Ba, Sam, pardon, știu eu ce vrei dumneavoastră să zici, dar nevastă-mea nu-i dalea, domnule. Vai de mine jupându-mi, trache, adică gândești că am văzut pentru ca să-ți fac un atac? Îmi pare rău. Nu, nenenaie, dar vreau să zic, adică că nevastă-mea nu-i dalea cum zisești. Și iată, după mine de ce s-a luat? S-a luat bagaboni? Și până ta? S-a luat și să ia. Ei, și cum ești dumneavoastră? Eu am bis, domnule, când e vorba la o adică de onoare onoare mea de familiști, Rezon. Păi să știu de bine că intru în cremena. Să mai văz eu numai că să ține bagabon tu după mine și las. Care bagabon? e bagabon? ca un bagabon de unde îl cunosc eu. Apoi dacă nu-l cunoști, de unde știi că e bagabon? Asta e! Una vorbim și bașca ne înțelegem. Dade, ai dreptul? Nu știi ce mi s-a întâmplat? Nu știi cum o fierb pe mine de două săptămâni de zile? Loca că mi frică de ceva, adică de nefastă mea, să nu... Ai, de cu anaveta, mi îmi spui, nu știu eu... Locă că mi-e frică, dar am ambiț, domnule, când e vorba la o adică de onoare mea de familie. Rezon, bagă bontul, că bine zici, începuse să-mi spui istoria. Stai să iau de la cap. Stau. Știi, dumneata, că l-a lăsat a secului, am mers la grădină la ION, hm. Eram eu, consorța mea și cum mi-a zița. Ne punem la o masă ca să vedem și noi cum medilele de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas. Și numai ce mă pomenesc cum ăla cu bagabon de a De unde știi că era amploiat? După port nu semăna a cu negustor. Ah. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături. Cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a direzimat într-un pești, și-a de, și de, și și se uită lung și galiș la cocoane. Și uite, și eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele, ducă să mai ședem, că încă nu s-a expravit comedia. Încep să mă încruntesc la bagabond și mai că venea să-l cărpez, dar mi-era rușine de lume. Eu, de negustor, să mă pui în public cu coate, goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă închisesc de el bagabond cu ochii zgăiți la cocoane. Bancă-și pune și ochilarii pe nas. Oh. Frate, Frate ai să fi fost el aici să mă fierb așa, că-i săreau ochilarii din noi și Giobano din cap de... Auzea că în jur. În sfârșit, să-i sprepește comedia. Ne scula să plecăm. Coate goale se scoală și din al lui. Plecăm noi, pleacă și din al lui după noi. eu îl vedeam cu coada ochiului. Fierbeam în mine, dar... Nu vrea să le spui ca să nu le rușinez. Știi cum e veta mea, rușinoasă? Mie îmi spui, nu știu eu. E? E... Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, cu goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, se fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar... Nu vreau să spui cocoanelor. Rezon, ca să nu le rușinezi. Știi cum e veta mea? Rușinos să îmi spui. Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. Ha? Mai mergem ce mai mergem, mă uit iar. Mă iertă se bagabontul. Și pun dumite trache, adică să am pardon de impresie. Eu gândesc că nu m-ați făcut de degeaba. Poate că omul fișezând prin partea locului, pe dealul spir. Eh, a venit și el la grădină ca și dumneavoastră, a stat și el până la isprăvitul comedii și s-a nimerit să apucați tot pe un drum ca să vă la la domiciliu. El a rămas la al lui și dumneavoastră ați mers înainte. Așa am crezut și eu întâi. Dar stai să vezi. A trecut după o săptămână la mijloc. Am cam și uitat să-mi eu dă istoria bagabontului. Gândeam și eu, poate că o fi stâncoate goale prin partea locului. Bunioară, vorba vorbă tale. Așa zice cum nată-mea ieri. Nene, hai de seară la Ion, la Ionescu. Cum auzi eu de m mă făcut verde la față. Ce să mai căutăm la comediile ale nemțești? <laughs> Niște mofturi, dăm parale și nu înțelegem nimica. Mai bine punem banii în boznarul lalt și zicem că ne-am dus. Haide, de neneză, parul, să nu ai parte de mine și de Veta. Eh, când am auzit așa vorbă mare, n-am putut pentru ca să o tratez cu refuz. Rezon. Eh, haide. Dar unde mă gândeam eu că o să mi se întâmple un așa ceva? Ne ducem. Ședem la o masă mai la o parte. Ședem cât ședem și începe comedia. Nu știu cum mă întorc cu ochii înapoi. Și pe cine gândești că văz la masa de la spate? Pe bagabontul. Pe coate goale, domnule. Pe moftangiu. Pe mațe fripte, domnule. Ei. Era al dracului de pungaș. Bagabontul, nene, cu sticle noi, cu jubelul în cap și cu basmaua aia și a scos. Cum m-a văzut că trebuie să fi fost schimbat la față, cum sunt eu, că mă necășesc. Cum m-a văzut, a sfeclit-o. Am tors capul încolo și a început să bea din țigare, știi așa, niznai, dar mă trăgea cu coada ochiului. mă întorc iar la loc și mă fac că mă uit la comedii, se întoarce și bagabontul iar cu ochii la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. mă întorc iar la comedii, iar se uită la cocoane. Mă uit iar la el, iar se întoarce încolo. mă întorc iar la comedii, iar se uită la cocoane. Eh! Ea ca așa m-a fără apă toată seara. În sfârșit? În sfârșit plecăm. Coate goale după noi. Era să mă întorc în poarta inionului să-i zic numai. Ce pofti ești bă, și să-l umflu. Dar știi, am ambiți m-am gândit. Eu negustor să mă pui în public un bagabon ca ăla, nu-l faci. Rezon. Ei, pe urmă. Pe urmă s-a ținut iar gaie după mine. Până la stabilament? Da, până la stabilament s-a ținut după mine, până la răscruci. Știi unde vrei să apuci spre cazarmă. Aha. Ce ziceam eu? Oide drăge, de să intri tu pe strada lui Marco Auleriu, ori Catilina și lasă. Aveam de gând să intru cu cocoalne în casă, să trimit repede pe chiriac pe poarta de din dos pe Maidan să iasă înainte și eu o să leau pe la spate, să-l apucăm la mijloc pentru ca să-l întreb. Ce poftești, bă, musiu? Și să-l și umflu. Și dacă nu-i ajungea să taimie tai mie favoritele. E, Dacă nu-i ajungea despărțirea aproape. Să fi poftit la mine la despărțire cu recramație. Că îi împlineam eu cât mai lipsea. A avut noroc. Mare noroc a avut pagabontul. A Ei, Păcat, cum? Când am trecut eu de răscruș cu cocoanele și bagabondul era să intre după noi în uliță. A ieșit haita de câini de la mailor din colț și a tăiat drumul lui oh. Am lăsat pe zița acasă, m-am suit de grab cu veta sus, am trimis pe Chiriac repede în Maidan, eu i-am ieșit înainte peste o luși, pe la prăvăria lui Bursuc. Dar, geaba, până să ieșim noi, fugise bagabondul. Pritoane! Pritoane! iacă te vine Chiriac să n-auză. Așa! De el nu mă sfiesc. La din contră, el știe toată istoria. I-am spus-o de la început. Atâta om de încredere am. Băiat bun, ține la onoarea mea de familist. Dacă nu lași feabă pe el, mi-ar fi mers treaba greu. Eu Știi, cu negustoria, mai mergi acolo, mai dute dincolo. Mă rog, ca omul cu dar avert. Toată ziua trebuie să-l lipsesc de acasă. Pe de altă parte, ce să spui, am ambiți. Țiu când e vorba la o adică, la onoarea mea de familist. Când lipsesc eu de acasă, cine să-mi păzească onoarea? chiriac sărac. N-am ce zice. Onorabil băiat. de m-am hotărât și eu. Cum voi vedea la un fel cu meremetul caselor, îl fac tovarăș la parte și îl și Da, Dar Veta, ce zice? Coansoarta mea? Ce să zic? De, ca muiere mai ursuză. Am cam băgat eu de seamă că nu-l prea are la oi bun pe chiriat. Da știi cum m-a făcut Nezeu pe mine? Nu-i trec muierii nici atitica din al meu. I-am zis pe șleau, nevastă, e băiat onorabil și credincios. N-ai ce-i faci. Și e al omului, e al omului. Rezon. Jebune. Trebuie să facem mandat de arestare pentru tache, pantofarul de la Sfântul Lefter. Nu vrea să iasă mâine la izirciți cu niciun preț. Dar pentru ce nu vrea? Si că e bolnav. Am trimis gornistul de trei ori la el cu biletul și l-a primit cu refuz. Zice măsa că nu poate umbla, că abia s-a asculat după lingoare. Să dea ce ferticat medical. M-am dus eu la el, chiar în persoană. Zic, pe ce bază nu vrei să-mi mâine la izirciți, domnule? Zice sunt bolnav, domnule sergent, zice. Doar aveam pe picioare. Nu pot să merg nici până la prăvălie, zice. Zic, nu o cunosc la un așa rezon fără motiv. Zice, aduc martor, domnule Sărgenc, că am zăcut o lună de zile, zic. Întreabă și pe Popa zăba de la Sfântul Lefter, zic. Al el m-a grijit, m-a spovedit. Zic, n-am eu de a face cu Popa baf. Nu l-am pe listă. Zic eu pe dumneavoastră de am pe listă. Să deprezanți mâine la companie. Acum trebuie să-i dăm mandat pentru ca să-l iau mâine dimineață. Să-i dăm, să-l ia. și-o știu eu. Că te în suflet și echip să scape de gardă. Eu l-am însemnat pe musiu Tache la catastiful meu. E finul lui Popa Tache. Ei, vezi? Lasă-l că nu se sfințește el cu mine, jupâne. Îl pocăiesc eu. Ei, după aia pe neaghiță, circa l-a putut găsi de deloc. A fost la el și ieri și astăzi cu biletul și că n-a dat pe acasă de trei zile. Pricopsitul de cum nată eu, n-aș fi mai avut parte de el. Cine știe în ce mă s-a înfundat? L-am văzut eu azi dimineață, trecea pe la despărțire. Mă duc să-i trimit zborulistul cu biretul pentru mâine. Era fumat rău în Hai, bravo, asta e una la mână. Om strica, domnule. Păi de ce-am dezvorțat-o pe zița de el gândești? Nu mai putea trăi cu mitocanul, domnule. Mă rezon. Fată frumoasă modistă și învățată și trei ani la pasiun să-și mănânce tinerețele cu ăla. Tot gândeam la început că de e tânăr, o să-i treacă mai încolo, o să-și fie la pocăință. Așa, ți-ai găsit? Țărcă Ți și om de treabă. Eu că ăla, cum nat mai mare, cum am zice, ca și un frate. Tot îi dăm povești fetii să mai râde să nu strice casa. Cu ascu cu mâine. A biata, fată, biata, să nu fie. A răbda că te-a m-am pomenit într-o zi, că vine până la mine pe ne Nene, moartă iată, nu mai stau cu mitocanul. Scapă-mă de pastramagiu, să știu de bine că mă duc la mănăstire, pâine și sare, nu mai mănânc cu el." eh dacă am văzut și am văzut, zic. lasă zic ziță, zic, îți găsești un norocul, n-ai intrat zilele în sac. Acu' e vremea ta." Lac să fie, că broaște destule, și am și dezvorțat Apoi nu mai era de suferit așa trai. Nu mai maltratat domnule, măcar cu o vorbă bună. Mă rog, odată ce nu e bărbatul event, ce fel de casă să mai fie și aia? Mie îmi spui, nu i-am încheiat eu procesul verbal atunci noaptea când a tratat-o cu insulte și cu bătaie? A, păi de, n-a avut dreptul umuirea să-l las. Om fără ambiți domnule. Nu ține la onoarea lui de familist. Un mitocan, mă rog. Zice că e negustor, alege s-ar praf. Zupâne, dar de seară știi că ești de rând. Mergi? Mai e vorbă, cum să nu merg? De ce m-am îmbrăcat, nu vezi? Jupune, dar faci toate posturile, nu-i așa? Nu sunt multe. Până pe la două după două, te i spravești. Așa, cam pe la două după douăște, ca totdeauna. Chiriac băite. Ia vezi tu, mă știi că am ambiț, când e vorba la o adică, l o Lasă, jupâne, că doar nu mă cunoști de -a, de -a, la alte -a. Dar mai mult mă să șez mă? Vezi că erau mulți muștiri, jupâne, până să-mi dea madama Gazeta. Mă, spirit, fii băia de treabă, bă, că pe Sfântul Nicolae, din cui? Știi că i-am pus sfârcul cu de ibricim? Să nu-i fac saftea pe spinarea ta. Tată, ce jupâne? Atâta spui eu ție. Haide-a, du-te iute și cere cocoanei să-mi dea sabia și cintilonul. Chiriac, băite, ia vezi, știi că am ambiț. și când e la o adică? Lasă jupâne, mă știi că consimți la onoarea admitare de familie. Ei, ia Mai N-ai grijă, jupâne, eu mă dus să închizi cantorul și magazia. Bonsar, nenenaie, saltare onorabile! Chiriac este după ce a schimbat gesturi de înțelegere despre onoarea de familist cu jupuntul Mirachem. Spiridon vine cu sabia și cintironul. Iaca, na, pune Poftim! Ce făcea cocoana, mă? Coasea galoanele la mondirul unea Chiriac. Ce-a zis? Zicea că să vin mai devreme la noapte, că e urât singură în casă. Uite, mă, ce cu muerea fricoasă! Ah, dar Chiriac nu-i aici? pune neachiriam mi-a zis să închide mai degrabă, ca să pleci de rond. Totdeauna dea și le a l chiriac jos. Lenenaie, auzi-și cum îmi poartă chiriac de grijă a rondului. E tot frică să nu uit reglementul. Are ambiti băiatul ca să fie compania noastră ceva mai abitiri din toate. Gândești, dumneata, că mai primeam eu să fiu capitan dacă nu-l legea pe el sergent. Știi cum a regulat compania? E prima, domnule, poți să zic. bravo -s. Face să-i dea și de Să-i dea? De ce să nu-i dea? Și ele dai noștri, băia din popor. Firește, de nu sunt făcute tot din sudoarea poporului. Rezon? S-a închis, jupâne. Acuma eu mă duc să mă culc? Da. Dar totul și ce ți-ai luat? Chibriturea aia e ce tutun, jupune? Te faci că nu înțelegi, ai, nu știi ce tutun, eu n-am aflat că tragi sigare. Nu, doamne. nu te-ai prin de-odata. Saracul Sfântul Nicolae, știi tu papara lui. Zau, jupune. da pleacă! bă! Spune lui Nento Chiriac sa nu uite de ce ne-a fost vorba. Să fie cu ochii in pat. Vine, jupune. E, ia să vedem acum ce mai zice politica. Citește ceva? Bravo ziar, domnule. Ăsta știu că combate bine. A, pe noi zice lui degeaba. Vocea patriotului național. Ia citește. București 15P27 răpciune, amicul. Și colaboratorilele nostru, Revent, un june scritor democrat a cărui asinuitate o cunoaște de mult. Publicul cititor ne trimite următoarea prefațiune a unui nou op al său. Îi dăm astăzi locul de onoare reco Mandan cu căldură poporului suveran scrierea amicului nostru Republica și reacțiunea sau venitorele și trecutul prefațiune democrațiunea romană sau mai bine zis ținta democrațiunii romane este de aper suada pe cetățenii: că nimeni nu trebuie a mânca de la datoriile ce ne impun sole aminte pactul nostru fundamentale, sfânta Constituțiune. Ei, bravo! -s. Aici a dus-o bine!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 Să nu mai mănânce nimeni din sudoarea bunioară a unuia ca mine și ca Dumneata, care suntem din popor. Adică se șează numai poporul la masă, că el este stăpân. He, eh, Așa mai vine acasă. Bravo! -s. Zi în aici. Stai să vezi. Acum vine un ce și mai tare. am eh. A mânca poporul mai ales este o greșeală neiertată.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 Colește sub disprețul strivitor al opiniunii publice. Cu toate urletele acelor, ce cu nerușinare se -i titulează Sistematicii Opozanții. ha <laughs> i-am fundat! Nu în van, noi am spus-o și o mai spunem. Situațiunea României nu se va putea clarifica. Chiar, Aha. Ceva mai mult, nu vom putea intra pe calea véritable lui progres, până ce nu vom avea un sufragiu universale. Amândoi rămân foarte încurcați. Adică cum vine vorba asta? A, înțeleg. Bate în ciocoi unde mănâncă sudoarea poporului suveran. Știi masă, sufragiu. Acum înțeleg eu unde bate vorba lui. Ei bravos. Bine vorbește. Asta combate, domnule, nu ți-am spus eu. A, păi nu-i zice lui degeaba vocea patriotului național. Până ce nu vom avea un sufragiu universal. Am zis și subsevnez, revent, în drept și publicist. Poate că intră făcându-și o țigară. Mă al dracului român și jupânul nostru. Bine la a botezat cine l-a botezat, titir că inima mărea. Ce are el cu mine? Zău, biata cocoană și cu nea tiriac cu ei mai am noroc. Ei mă mai scapă de a furisitu. Că despre partea lui jupân, titir că inima mărea, Halan să fie de oasele mele. cotonuci! Ieri săptămână, când s-a întors de la grădină cu cocoanele, m-a găsit deștept bravo musiu, zice, nu te-ai culcat până acum, mâine dimineață jupânu, săracu-ți deschiză prăvălia, ai stat până acum să bei la tutun, ai Nu jupâne, zi, dacă nu-mi e somn. Nu-ți e somn, ai Stai că-ți fac eu ție poftă de culcat. nea Chiriac m-a scăpat, că-l pe Sfântul Niculaia cui. Ieri seară m-a găsit dormind. Dumnezeu a fost musiu, spirituale, zice. Doar ce-ți mai pasă? Tu, tu n ai tras destul, acum te-ai pus să tragi la ghioase. Trai neneacul cu banii băbacii. Nu, jupă, dar dacă mi-a fost som, zic. Som, n-ai, te trage traiul bun la som. Auzi, cu sfântul Nicolae, trai bun. Că de iar bunul pe inimă, lui jupă. Trai la som, stai ca să stai de piroteală. Și mi-a și pus mâna în păr. Dacă nu era cocoana să sară pentru mine tocmai la apropont, mă rupea că nu știu avea. Era turbă, trău de tot. Aoleu, vine! Stinge repede țigara cu degetele și o bagă în buzunar. Zița intră agitată. Auzi, vizerabilul! Să se să până atât atâta, ca să-mi facă un afront! Dumneata, ești cocoana, Zițău. Bine că veniști, eu n-am putut să viu. Mi-era frică să nu mă spui în ea chiria rujul, că a pe drum. L-ai găsit? I-ai vorbit? I-ai dat? I-ai spus? Da, cocoană. Ce-a zis? Mersi. Și tu ce ai spus? Pentru puțin. Nu i-ai spus cum ți-am zis eu. Ba da, l-am luat să-i casa. Nu mai trebuia să-i arăt nimic, că-i scrisesem eu un bilet unde să vie. Așa mi-a zis. Să-i arăt casa ca să meargă la sigur. Dacă când se de pe maidan cu lui, tu m-a trecea până de la vale. Am lăsat pe persoana în chestie să mă aștepte pe Maidan și am sărit peste o pe în fundul curții. E că mi-era frică să nu dea ajut până cu ochii de mine, or să vii acasă și să nu mă găsească. Prostule, nu știi că nenea e de ront la noapte? Nu mai dă pe acasă până la ziua. Da, dacă mă găsea pe uliță, plăteaia nea ta, pielea mea. Ei, și zi, persoana în chestiune așteaptă pe Maidan? Da, și mi-a dat și biletul ăsta ca să ți-l aduc. Și nu mi dai mai curând, Adu, să văzi. Cel radios. De când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzurațiunii. Te iubesc la nemurire. Je vous aime et vous adore. Que pretende vous encore? Inima-mi palpită de amoare. Sunt într-o pozițiune pitorescă și mizericordioasă și sufăr peste poate. O, oh, da! Tu ești aurora sublimă care deschide bolta azurie Într-o adorațiune poetică infinită de suspine misterioase, Plină de reverie și inspirațiune, Care m-a făcut pentru ca să-ți fac aci anexata poezie. Ești un crin plin de candoare, Ești o fragilă zambilă, Ești o roză parfumată, Ești o tânără lalea. Ah! Oh! Un poet nebun și tandru te adora, copilă, de-a lui pozițiune turmentată fieți milă, te iubesc la nemurire și-ți dedic lira mea, al tău pentru o eternitate și per tu jur. Spirituane, poiete! Du-te! Du-te, Iute! Te așteaptă siguralmente! Du-te! Spune-i să aștepte! Viu și eu după tine numai decât! Nu mai să vorbești ceva și la cu țățica! Nu pot cocoană să mă duc până în meu dar voi, urne nechiriac, ori cocoană! unde e chiriac? Nu știu, în curte. Dar țața, -ța, lucrează dincolo! Ia că-te cocoană! Veta intră cu lucruri în mână. Coase galoanele la un mondir de sergent de gardă civică. cine e aici? Ah, tu erai? Mă miram cine -i. Eu, o! te rog, lasă pe Spiridon să se ducă până la mine acasă ca să-mi aducă mantelu. Bate tu și mi-e frică să nu răcesc când mă întoarce. Lăși, țațo! Ai? Ce să-l las? E să-l pe Spiridon să-mi aducă ceva de acasă. Da, îl las. Tu de Spiridon! Dar tu, o la ce-ai venit? Stai să spui! Dar nu mă întreb, să-ți povestesc ce am pățit cu Mitocanu, să vezi, e Halima. Auzi, Mizerabilul, să îndrăznească -mi să-mi ție drumul ca să-mi facă un atac. Stai, țaț, o să spui și să te crucești, nu altceva. Mai adenea ori, de acasă. Tu și ca... cum știi că a făcut-o Dumnezeu? Se culcă dată cu găinele. Eram ambetată absolut. Dramele Parisului câte au ieșit până acum, le-am citit de trei ori. Ce să fac? Nu aveam ce citi, zic, hai să mă duc la țața, dacă nu s-o fi culcat să mai stăm de vorbă. Scoț țivărul de la șalon și plec. Când să trec pe Maidan, mă pomenesc cu mitocanul, cum tu de țircă două, că-mi taia drumul. Bonsoar, bonsoar. Și știi, așa deodată s-a în fasul. Ei, cocoană, zice, mai bine-ți-i acum văduvă? Pardon, domnule, zic, n-am de și mai întâi, când e la o adică, nu sunt văduvă, sunt liberă, trăiesc cum îmi place. Cine ce are cu mine, acum e timpul. Juna sunt, de nimic nu depad și când doi vrea, îmi găsește nenea Dumitrache, bărbat mai de onoare ca dumneata. Mică te-i zic, pardon, domnule, nu-ți permit să te întinzi mai mult la un așa afront, mă înțelegi? Zice... Ce e când ți se bate tâmpla, Adrea? Îți vine o bucurie. Mie bucurie? Nu, nu cred. Da, de ce nu? Dacă când ți se bate stângă? Te împaci cu o persoană cu care ești certat. Da? Cu cine să mă împac? Nu o să certată cu nimeni. Așa? Zic tocanului. țațul că era trăsnit. Am auzit că de la o vreme încoace într-o băutură o duce. Să ții, mașer. bine că m-a scăpat Dumnezeu de traiu cu pastramagiul, să trăiesc eu cu un mitocan. Nu, era de mine, eu sunt o persoană delicată, bine că m-am văzut liberă. Așa să nu uit vorba, zic mitocanului, nu-ți permit, domnule, să te înaintezi la un așa afront. Dar el gândește, zice, că o să te măriți cu o coană. Asta mă împărtă pe mine, cine ce treabă are? Să te măriți ai, cât o trăi ghiță țârcădău, ori să te-nhăitezi cu vreunul, săracul. Dar să știu de bine că merg eu el de gâpân la Dumnezeu, tot nu ai dumneata parte din un așa ceva. încă dacă mai lăsa pe mine să te duci la mănăstire, ca așa te la tribunal. la tribunar. Mitocane, pastramagiule, la polițiune, ne nenetumite! Am avut țață o parte, ca să râne ne-a și cu naie epistatul. am l nu scosese șeicul de la baston pentru ca să mă sinuciră. Ce zici, dumneata țico, de nasul care și-l-a luat mitocanul? Țață, ce ai, plângi? Eu? De ce să plâng? Mă doare capul, mie e cam rău. Îți sunt ochii turburi grozav. Aștea? parcă mă încearcă niște friguri. Nenea, e de la noapte? Da. Tu mai stai ziță? Nu, țață. O să mă duc și eu să mă culc. Trebuie să fie târziu. Spiridon intră și trece repede lângă zița. Cocoană, până acum am a așteptat degeaba. l a căutat peste tot, și pe Maidan, și pe uliță. nu e nicăieri. Biletul, zici că i-l ai dat. Nu știi, l am tată când m-ați la tutungerie, când m-a trimis jupânul. Bine. Eu mă duc, bonsoară! Aleva! îi culcă-te și matare, nu mai lucra dacă ți-e rău. Lasă să fie rău, mai bine ar fi să mor. Fai de mine, ce vorba e asta? Ce-ți e rău de tot să trimitem să caute pe nenea? A, și ești nebună? Nu vezi că glumesc? Mă doare capul, nu ți-am spus. Am lucrat mult la lumânare, m-a și ferea asta, cu moicul cam trece. Atunci, aleva! bonsoară ta, -ta. Ah, să nu uite! Mâine ne vedem. Știi că e sărbătoare? Să ne legăm de nena, să ne ducă la union. La union? Nu no, zic. Nu no, mai merg la union. Dar de ce? Pentru că... pentru că nu-mi face nicio plăcere acolo. Nu înțeleg comediile alea. E ce să spui, nu voi. Ei, doamne, trați o parol! Știi că ești curioasă? Ce pentru comediile alea mergem noi? Mergem să mai vedem și noi lumea. Ce adică? Toți câți merg acolo, înțeleg ceva, gândești? Merg numai așa, de un capriț, de un pamplezir, de ce să nu mergem și noi? De ce, de nece, ce, nu voi să merg? Ai de zauțață. Îi zic eu, Lunina. vrei? Nu voi, ți-am spus odată. Și nici Dumnealui nu mai vrea să meargă. Mi-a spus de azi dimineață, degeaba ai zici. Zauță-ți zic, parol, să mă îngrop! Nu merziți-o, nu! Mă știi tu, când zic o vorbă, e vorbă. Zi... nu vrei să merțați-o! Nu! Nu? Nu! Fira-la de viață și-a furisită că m-a făcut mama fără noroc. N-am avut parte și eu pe nume, măcar de o companie Tiridoane, băiete, tu de ce mai stai? Mai ai vreo treabă? Nu, cocoana. Apoi tu te culcă, ce mai aștepți? Domnul Chiriac unde este? E jos, prin curte. Adineau îl ședea pe lavița de la poartă. Dar nu știu fi o fi avut Parcă nu-i sunt toți boi acasă. Cine știe ce -o fi având și dumnealui? E necă necăji foc. Un ceas a tot pe jos. Când am trecut prin curte, umbla de acolo până acolo. Parcă vorbea singur și să bătea cu pumnii în piept. O fi supărat, cine știe. Spune-i să închiză poarta. Galoanele îi le-am cusut. Uite mondiru să-i duci. Bine, Cocoană. Pe urmă să-i spui... Nu. Pe urmă să te duci să te curci. Numai e ce căuta pacii? Să nu vie dumneavoastră să te găsească deștept, că iar o pați. E, că parcă dacă m-o găsi dormind, nu-i tot un drag. Haide, du-te. Mă duc. Noapte bună, Cocoană. Noapte bună, spiritoane. Noapte bună. cu spiritul, Nu știe el ce-i pe sufletul meu. Nu știe el cum râde de mine. Eu și noapte bună. Merge încet la fereastră. Se uită în curte. Păi, Iaca Nu vrea omul, nu vrea. Dragoste cu sila nu se poate. Nu-i mai place, nu mai vrea. Bine, n-o să mor nici eu. De unde știi? Poate mai bine că s-a întâmplat așa. Ah, de ce mai dă Dumnezeu omului fericire dacă e să-i ia înapoi? De ce nu moare omul când e fericit? De ce am mai trăit eu să ajung la așa ceva? Bine, nu mai voi să fiu proastă. Dragoste cu Sila nu se poate. Pornește să iasă când intră chiriac. Dom'lea ta -ai chemat? Eu? Nu. Spiridon mi-a spus că... Da, am zis lui Spiridon să-ți ducă mondiru. L-am cusut. Mersi. Pentru puțin. Poarta am închis. Bine. Al nimic nu mai să-mi poruncești? Ce? Eu să-ți poruncești dumita? Să-mi poruncești, firește. Nu e stăpân, Nu sunt slugă în casa dumitale cu simbrie. Bine, domnule Chiriac, bine. Zi înainte că n-ai zis destule. Eh, de seară până acum, mai ai petrecut? ți mai bine așa? Da. Îți pare bine de ce ai făcut? Nu mă știu să fi făcut nimic, dar nu-mi pare rău că s-a întâmplat așa. Mâine seară mergi iar la Union. Dacă o vrea lui să mergem, trebuie să merg, firești. Ca să curtezi cu ploiat de dumitare. Domnule, te-am rugat să fii bun să nu mai zici bolo asta. Dacă n-ai avut destulă vreme să mă cunoști, păcat, eu te credeam pe dumneata mai deștept. Jură-te încă o dată. Să mă mai jur eu, nu m-am jurat, n-am plâns, cu ce m-am ales. Nu mai mă jur pentru că nu mă crezi, de plâns aș mai plânge, dar nu mai pot. Da, în sfârșit, nu strigi dumneata, eu strig. Nu trebuia să-mi pui mintea cu un copil ca dumneata. Da, a zic și eu, mai bine că s-a întâmplat așa. Tot trebuia să-i spravim odată Am isprăvit Jură-te încă și... Ce folos! Dumneata crezi mai mult în prostiile și în bănuielile lui bărbatul meu decât în jurământul meu Și gândesc că trebuia să ne cunoști destul de bine Și pe mine și pe dânsul Dar foarte bine ai făcut să nu mă crezi Așa e Eu sunt o femeie rea Am vrut numai să râzi de dumneata Eu te las pe dumneata ca pe o slugă cu simbrie să păzești casa Și trăs pe lui pe la grădin ca să mă curtezi cu alții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 Lasă. Ce a fost, a trecut. Bonsar. Te duci. La ce să mai stau? Ce mai am eu cu dumneata? nu mai zice dumneata. Cum poți să zic? Cum mi-ai zis până ieri? Azi, azi, ieri a trecut. Și nu vrei să se mai întoarcă? Nu. Vetul. Nu, lasă-mă. Ce folos câtă fericire am avut un an? Dacă într-o zi mi-am plâns-o toată. Nu. Nu mai voi. Ai bine, mi-este așa cum sunt. Dar eu. Eu ce să fac? Ce fac și eu? Învățul are și dezvăț, nu știi dumneata? Dezvăț? Lăs ne din gură. Îi scoți urmânului ochii și după aia zici lasă că nu e rău și fără să mai vezi. Mai bine că s-a întâmplat așa. Nu o să mor fără luminile ochilor. Învățul are și dezvăț. Dar dacă nu-i vreau eu să mai trăiesc așa, care face să zică să morai? Bine ar fi să poată muri omul când vrea. Dar nu moare nimeni de Dar dacă eu voi muri? Ezi dumneata spanga asta! Chiriac! Fugi, las! Nu te las! Te știu eu cine ești, nu te las! Nu voi să ți se tragă moartea de la -mă, mine! să mă las! Kiria! Dacă vrei să te omor, omoară-mă întâi pe mine! Kiria, nu ție milă ție de mine! Toate, toate de un an și mai bine le-ai uitat într-o zi, Doar mai pentru că nu ne-am uitat! Vreau mai bine să mor! Dacă nu mai este nimic între noi, spune-mi, dumneata, cum să mai trăiesc? Dacă mă lași? Dacă nu mai mă vrei? Tot mur sunt eu. Mai bine, lasă-mă! Adio viață! Lasă-mă! Iar să stringi, ești nebun? Da, sunt nebun. Firește că sunt nebun. Mai nebunit, dumneata? Dumneata, să-mi tragi păcat. Câte gânduri și dor m ars pe mine? Nu mă întreb. Dar tu pe mine nu mă întreb. Nu mai voi să știu de nimic. Nu mai știu cine sunt. Am vrut să mă omor din auri în curte, dar te-am văzut trecând umbra peste perdeaua de la fereastră și am vrut să te mai văd o Încă să mor lângă tine. Cum am trânt? Chiriac, ascult. Nu mai zis tu să mai mă jur încă o dată. Dacă mă jură, mă crezi. Te crezi? Dragă, Chiriac, să am parte de ochii mei, să am parte de viața ta, să nu mai apuc măcar o zi fericită cu tine, na. Ce mai vrei? Dacă știu eu ceva la sufletul, meu din câte ți a sporit dumnealui. De ce te-ai dus la grădină? M-am dus numai de gura, sori miziții. Era lume multă de n unde sta. Cânta muzica, juca comedii. N-am auzit nimic, n-am văzut nimic. Toată seara, nu e tu, grădini m-am gândit numai la tine. Parcă dormeam și visam ceva. Și am eu că să mi se întâmple mie un caz mare. Mi se făcuse semne. Răsurna semne de dimineață candela. Încă dunea-lui dacă a văzut că mă sperie, zice, eh, ce e dacă s-a răsturnat? Nu mai crede în prostii -alea. ce e, ce să ni se întâmple? să meargă chiar arză sănătoasă, nu m-a făcut ea pe mine, este asiguripsită, atâta pagubă. răsturnase în candela, pe urmă ochiul dre, mi se bătea într-una de vreo trei zile. Pe tine te în acasă, ștergându-ți pușca, <tus> știi că se încărcătura înăutru și te-a pucat să s-au scos cu vergeamă. <tus> Nu puteam să-mi iau gândul de la pușcă. Mă gândeam, dacă s-o descărca, Doamne ferește, pușca mâna lui, ce să mă fac eu când noi găsim mort întins acasă. Dar de ce nu i-am spus să bage de seamă? De ce nu l-am rugat să o lase la pustia de pușcă? La ce-am plecat de acasă? Iată, așa m-am cu gândurile toată seara. N-am văzut său, n-am văzut nimic, n-am auzit nimic. Mă jur pe ce vrei tu, mă crezi? Te crezi? Chiriac, să șoia și o pe veta brațe. Chiriac, să nu mai faci ce mi-ai făcut, că mor, zău mă mor. Nu, nu mai fac. Îmi făgătuiești? Te juri? Da. Și o să mă crezi că eu numai la tine mă gândesc. Da. Că nu mai pentru tine trăiesc. Da. Și nu o să mai zici nicio vorbă rea. Nu. Și -o să mă mai faci să plumb. Nu, nu, nu! Dar mă iert? Da, tu pe mine mă iert! Eu te-am iertat de mult. Chirioc! Dumnealui! nimic? Trece la posturile dinspre Marmizon? Hai, jupâne! Acestia, puile, nu te-ai mai culcat! Încă nu, jupâne! Acum cul și vise să onorabile iar cuile iar nu este de ce am vorbit fii cu ochii în patru de aproape de tot mă știi că -ți când era la o amică. lasă-și jupâne mă știi că consimți la onoarea dumitare de familist ce o daie o lampă cu gaz arde pe masă. Du-te, puiule, du-te, fii cu minte. Sunt aproape de 11. Cine știe, vine fără veste. Aș. mai are două ceasuri bune de alergat. Nu poate veni așa de grab. De unde știi ce se întâmplă? Paza bună trece primejdearea. N-ai grijă, drag. Când îți spui eu că nu vine, are să meargă până la Cotrocen, ce te gândești? Nu-l știi pe el că un blagale? Bine, dar aș vrea și eu să mă culc, zău, sunt obosită, grozavă. Știi tu că de ieri seara, de când ne-am certat până acum, n-am închis ochii. Ei, dar păi eu i-am închis. Tocmai de să rutăm încă o dată și du-te și tu de te culc. Mâine ai să ieși la exerciz? Ai uitat că trebuie să te scol până în ziua? Bine, zici, cum să uit se poate. Mâine trebuie să mă scol la patru ceasuri. Are să fie gornisul să mergem să luăm doi oameni din companie ca să ridicăm pe tache pantofarul de la Sfântul Lechterie. Apoi mi-a spus Elița safta că e bolnav de linguală. Ce treabă am cu boala lui? Ce eu sunt bolnav? Nu mă privește pe mine. Îl am pe listă, Trebuie să prezante la exerciți. Iată-ce. s-a părut că umblă cineva pe portiță. Haide, să rută mă și dute. Mâine seară nu te mai duci la unionă. Nu, nu mai mă duc fără tine. Dar tu nu ești ce mi-ai făgăduit. Nu o să mai mănegăjești niciodată. Niciodată. Bonsoar! Într-un moment de fericire, stelele s-au umplut de dor și printr-o de iubire, mi-au revărsat zelele. Ah, trebuie să fie trecute de 11, să mă culc. Ah, ce obosit sunt, nu mai pot. și de lângă masă. Deschide albumul. Și dă de portretul lui Kiriac. Ah! Ah, Chiriac! Când dore de pristare, Vor turbura vreodată frumoasa ținimioară. Tu vezi meu. Și crede că eu sufă cu tine de odă. Ușa din fund se deschide încet. Și se arată Rica Venturianu. Rică intră, Compara se oprește pe prag, vede pe veta, în spate. Răsufă din adânc, mânc, pune mâna la inimă. Și înaintează în vârful degetelor, până la spatele scaunului ei. cade în genunchi. Angel, adiosu! Dios! adiosu! cum am avut mare, vă comunica în precedenta mea epistola. de când te-am văzut întâiași dată, pentru prima oară, mi-am pierdut uzul rațiunii. Da! Sunt nebun! Nebun? Săriți, chirian, spiridoane! Nu striga, madame, Fi misericordioasă! Sunt nebun de amor? Da! Fruntea mea mea arde, tâmple-mi se bat. Sufăr peste poate, parcă sunt turbat. Turbat? Domnule, spune de grav, cam interstrip! cine ești, ce poftești, ce cauți pe vremea asta în casele oamenilor. Cine sunt? mă întreb cine sunt. Sunt un junet tânăr și nefericit, care suferă peste poate și iubește la nemurire. Ei, și-apoi ce-mi pasă mir? Vai de mine să-i vumpungaș, și afla că nu-i dumnealui acasă și umblă să ne pungășească. Chiriați, gridole, săriți, furtii! Nu striga, nu striga, fii mizericordioasă, ai pietate. Mai întreba să spun ce sunt. Ce am spus? Mai întreb să spun ce caut? Ingrato! Nu mi-ai scris chiar tu însuți în original? Eu? da. Nu mi-ai scris să intru fără grijă după 10 ceasuri, la numărul 9, străda Catelina, când nu la fereastră că se mișorează lampa. Iată-mă. M-am transportat la localitate pentru ca să-ți repet că te iubesc precum iubește sclavul Lumina și orbul Libertatea. Adevărat, domnule, par rol că ești nebun. Visezi. te am scris eu, în tale, vreo scrisoare. Auzi o brăznicie. Știi dumneata cu cine vorbești? Cum să nu știu. În vante Și tu mă iubești pe mine, Nu mai în blacul mofturi. Te-am văzut dat atunci seara, de la Union. De la Union? Da. Chiar de atunci seara, când prezirile noastre s-au întâlnit, am citit în ochii tăi cei că și tu corespunzi la moarea mea. M-am luat după tine chiar în seara aceea, până la stabiliment. Simțisem că mitocanul de cumnatul meu mirosise, știa că mă țiu după voi și, abandonându-mă curajul de a mai intra într-o stradă fără lampe gazoase, m-am întors în dreapta pentru că mi-era frică să nu pas vă un conflict cu mitocanul. A La seară, amoarea mi-a inspirat curaj. M-am ținut după voi până în această suburbie, în colțul străzii. Dar când să-ți văd justamente adresa, mi-a drumul niște câini. Când am aflat că și specii te-am curtat la nemorire și m-am informat prin băiatul de la Chile, cum mai tot cum stai cu familia ta. Am aflat că acum ești liber, ți-am scris prima mea epistolă într-un moment de inspirațiune ai primit-o, mi-a răspuns viu și am venit. Pentru ca să-ți repet că nu! Orice s-ar zice și orice s-ar face! Eu voi susținea suscitare că tu ești aurora care deschide bolta însterată într-o adorație poetică plină de. Acum înțeleg eu tot! Râzi, râzi ingrat de amoarea mea. Da' cum, doamne, iată, mă să nu râzi. Vezi bine că râzi? Apoi, știi dumneata cu cine vorbești? Mă cunoști? Știi bine cine sunt? Cum să nu știu? Tu ești angelul viselor mele. Tu ești steaua. Pot pentru ca să zic chiar luceafărul care strălucește sublimă noaptea tenebroasă a existenței mele. Tu ești... Da, da. Veta trece la lampă, mărește focul și se pune cu chipul în bătaia luminii. Ia uită-te bine. Hm? Madame, să pardon. Scuzați, cocoan, considerând că... adică vreau să zic respectul, pardon, sub pretext că... și pe motiv... scuzați pardon! Bine, pardonul ca pardonul, dar te rog, dacă ții la pielea dumitale este duș duci mai degrabă, să ieși curând din casa asta, că, Doamne, ferește de te-o călca aici, bărbatul meu, mitocanul. De... Scuzați, pardon! Apoi nu știu ce să o mai alege de dumneata. Bărbatul meu sufere grozav de gelozie.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 Profi de ocaziune să vă ruga să primiți asigurarea în alte estime și profundul respect cu care am onoarea a fi al prea pe-a plecat, Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de pace și circunstitția de galben, poet liric, colaborator la ziarul Vocea Patriotului Naționale, publicist și student în drept. În drept, în strâm, ce-mi pasă mie? Du, totodată, orice să s-a făcut pe semne de vun conflict? Nu, madame, nu, eu sunt june cu educație, nu voi să în niciun conflict. Apoi atunci du, de ce mai stai? Mă duc scuzați. Pardon, Spui că i-am văzut eu capul cătreastră! Ia-i cincaș! Chiria! Te-mi doare! Musiu, domnule, mai nenorocit! Și Dumitale, atâta a fost! Fugi, fugi că te o Se repede să fugă pe ușa. Nu acolo! Dacă nu-i ajunge ce e uitai eu, Madam, Cocoană, are mizerică ordii de un juie român în primăvara existenței sale. De pe 25 de roze și jumătate număr, 26 de plin stocul la Sfântul Andrei, scapă-mă! Da, dar pe unde? Ah, pe fereastra asta, Ești turând. treci bineșor pe schelele la strâng, lasă-te pe scară în capătul binar. Jos e o părtiță scurtă care-i dă Maidan, furgiude! Rică iese pe fereastră, se lovește cu capul de zi și turtește pălăria. Pardon, scuzați, bonsar! Dispare pe fereastră. Ască pasăr, ce comedie, Doamne Sfinte! Dacă îl prindea chiriac, îl omorâ! Vezi să -mi -a cine mi-a fost ormeazita? Da, ea se ținea Dumnezeu de capul um, meu să tot batem grădinile. Era amorezată! Păi. Și eu o proastă să nu știu nimic să-mi fac zile mari cu chiriagrii din pricina lui Munții ăsta. Bine că a scăpat, vai de el, acum trebuie să-i spurie călcăile pe Maidanul Bursu. Ușa din fund se deschide de perete și intră furios jupundu Mitache și Pingescu cu săbiile scoase. O colă! Cine a fost acum aici? cu caută poți în toate părțile, să uită pe supat, pe sumasă, peste tot. Cine să fie? Cine să fie? Știe cine să fie. Dacă știi, nu te-aș întreba. Rezon? Eh, știi că ești nu știu cum? Ce vie așa turbat? Uite, cu sabia scoasă ca la bătălie! Nu rude, Cocoană! După ce că pasi un afront tocmai la ce-am ținut eu, nu Du-te dincolo, Cocoană! De ce nu te-ai culcat până acum? zău că nu ești în toată firea! Auzi că de ce nu m-am culcat? Pentru că nu mi-a fost somn! Ce vrei să mă culc și să-mi las lucru? Mâine e sărbătoare, trebuie să mă gătesc, să merg la biserică! A rezonă! Cocoană, du-te dincolo! Aici avem treabă! Du-te curând! dole, Spidole! Chiriot! Spidole! Chiriot! Rău ai făcut, cocoana! Ce rău? Ce visești? Ce-am făcut? Știi, dumneata, bine. Dumneata să tragi păcatul de ce s-a întâmplat. Care să se întâmple lucru mare, Cocoană, măcar să știu de bine că merg la criminal. Ești nebun. Acum nu mai mi-e frică. Du-te, Cocoană, <laughs> și nu râde. Ia ca măduf! <laughs> Știi? Mă stăpânesc, adică îi vorbesc cu perdea, nu voi să-i explic lucru formal ca să nu o rușinez? Rezon! Știi cum e dânsa? Cu anapeta rușinoasă, mi e spui? Adică chiar în casa mea să nu pot eu pune mâna pe bagabondul, că n-am vă pe unde și Altă scară nu mai are casa. Spiridon! Chiridon! Chiridon! Spiridon vine cu părvul voi, sculat, zăpățit din somn. Ce poruncă așa pune? Poruncă? Vino să-ți dau poruncă. Ha-ha! Dul, dulcuțea! Păi parcă ne-a fost vorba mușiu și băiețe, băiete, suntem mai găsesc dormim că mă întorc acasă. La a poruncă, na, poruncă, păi na, să-ți mai treacă de pirotea. Aoleu, jupâne, aoleu, ce ți-am făcut eu, șupâne, dacă am dormit? Pentru ce nu la apelul nominal? Aoleu! Aici! Unde-i chiria? Nu știu! Dar să mănânci și să dormi, știi? Dorme în odeaia dumnealui jupâne. Dorme, toți dormiți, dormirea som Pâinea, știi să mi-a mâncați? Chiam pe Chiriac de grabă! Mergi, urceți! Chiriac, chiriac, Eu arz în foc și toți strag la agioase. Eu arz de onarea mea de familie și lor de somn le arde. Chiriac! Ce jupâne, ce s-a avris? Arde, ulde a Chiriac, m-am nenorocit. Pentru ce? S-a dus ambis. Pum. Tocmai la ce am ținut. Ce? Mi s-a nici scris de familie. A, și Nu se poate! Ți s-a părut l Am văzut cuci! Aș, Așa m-ai speriat, mm. așa la altă Așa se a lăsat Când dubită. trebuie și pe nenanali! Apropo, pozitiv! Cum? Când? Unde? Cine? Bagabond. Hei! m se frică chiria cu L-am văzut din să pe fereastra, aici, în casă, cu ochelari fereastra, cu gebeni în cap. Idem! Aici, în casă! Nu mă băgam păcate, jupune. Cu larg, cu jubeni, e persoana cu coanizit. L-am văzut cu ochii mei și nu se poate să fie și de aici, că avea pe unde. Pe scară m-am suit eu cu nenenaie, trebuia să dau piept în timp cu el. Trebuie să fie aici, în casă, ascuns. Trebuie să-l găsați. Las pe mine, jupune! Sam, pardon, pereastra asta de pe schele. Schelele merg în capătul pinalii. Da. E, acolo nu-i scară? Dacă o fi ieșit pe aici, pe fereastră, s-a dus. A scăpat pe la Lăgurțuc. Nu se poate să fi găsit scara. Schelele se înfundă în podul grajului. Podul nu-i podit până acum, e gratie numai. Și scara este în partea inaltă, în dosul binalei. Mi s-a dus ambiția, nu mai voi să știu de nimic. Mi s-a necesitit onoarea de familist. Acum nu mai îmi pasă măcar să intru și în cremenar. Căutând cu ochii, găsește bastonul lui Rică uitat pe scânduri. Chiriac! Chiriac, puile! Pai zic că mi că apăr. se repede și ia pușca cu spanga pusă. Juvine, vrei să punem în apel? După mine curând. Nelenae, ați venit de după noi. O lui Spiridon de tot pe scara mare. Pe scara pe unde a venit n-a putut fugi. Pe aici, pe schele a ieșit. Trebuie să fie ascuns în podul grajdului la capătul binare. Haideți și după mine. Tii! Nu scapă el din gheara mea, nici mort. Vor să sară pe fereastră. Ce-i, de ce e! Nu scapă el, Cocoană! Nici mor din gheara mea! Ah, Cocoană, nici mor! Absolut! Haide, jupâne! Haide, ne! Neraie. Sunteți nebuni? Vrei să se rupă schelele cu voi? Chiria nu știi că schelele sunt părăsite de trei săptămâni? Vrei să te prăpădezi? Lasă-ne, Cocoană! Lasă-ne, Cocoană! Pardon? Iată-i, după vreo pielea de-a dumneavoastră lui Iala, ai uitat ce-i... Da, bănuială, cu ochilar, l-a cu juvern în capul Lasă-mă, cocoală! Scapă din Chirian! mine, lui și iese pe fereastră. Ainte, Chiriar! Ainte, Renaie! Șupându-mi iese și el. Naiei Francescul urmează. Chiriar! Chiriar, veni jos să nu caz! Ce e, Crățu? s-a întâmplat? Mi-a spus spiritul? Zițo, zițo, tu mi le faci toate! Tu mai ai dus la union, tu ai dat nasa împloiatului să se fie după noi de mi-am găsit beleaua cu chiria. Cu chiria? Eh, cu dumnealui, cu chiria, cu tot. L-ai chemat să vie și în loc să vie la tine a venit aici. Și? Și mai când să-i dau drumul înapoi pe ușe, ia că tăi dumnealui cu naie pistat, tu se suia pe scară strigând ca niște turbați. Și pe urmă? L-am făcut scăpat pe fereastră, i-am dat drumul pe schelă ca să iasă pe la spatele binali pe portița dinspre Maidan. Pe portița dinspre Maidan?! Da, pentru că pe scara mare s-ar fi întâlnit piept în piept cu dumneavoastră. zat Per la murdă de eu! Portița dinspre Maidan în încuiată! Adineauri, am vrut să viu eu pe acolo ca să nu mai o și-a trebuit să mă întorc iar pe uliță ca să intru în cupe. Am și ulucile sunt de doi stânje. Atunci persoana în chestie n-a putut fugi. zi zițo e primejdie, dumnealui e grozab, Chiria e nebun. Hai de mine, măușerul meu mi-l omoară. Chiriată la pușca cu spangă și dumnealui a scos sabia. Vai. Ne scapă omul din primejdie. Nu te lăsa, meu! Rică coboară încet pe fereastra pe unde a ieșit. Este prăfui de var, ciment și cărămidă. Părul îi este neurânduială. Pălăria ruptă. E galben și tras la față. Tremură și se încurcă limba la vorbă. Îi se nălucește spaimă din când în când și îl apucă slăbiciunii la închieturi. Am scăpat până acum. simte Andrei scap mășteacul încolo. Sunt încă juni. geniu bun al venitorului României. Protege-mă și eu sunt român. Oh. Ce noapte furtunoasă, oribilă tragedie. Cele peripetiuni? Ies pe fereastră și pornesc pe dibuite pe schere. Mă țiubini de zi și ajung în capătul binalei. Destină mă persecută implacabil. Scherele se înfundă. Nici o scară! Cocoana Pershida mă indusese în eroare. Vreau să mă întorc și deodată uz pe ei venind în fața mea pe schere. O iau înapoi fără să știu unde merg. Mă împiedic de un butoi cu ciment. O inspirație. Eu, ca poet, am întotdeauna una Mă scun în butoi, inimiți o apropie în fugă mare. Mulți inștri pe lângă butoiul meu, jurându-mă. Eu, ca junec cu educație, mă facă nauz. Tot se departează. Auz un zgomot? Strigă de? Țipele femei înfilau un apoi, cu încetul, se stinge. Totul rămâne într-un silențiu lugubru. Numai din departare se aude orologiul de la stabiliment bătând 11:20, oră fatală pentru mine. Ies biniștor din butoiul meu, mă trezesc de abușurile pe și mă pomenesc înapoi aici. Ce să fac? De unde să ies? Îmi trebuie o inspirație ingenioasă. Da, am găsit-o.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 E foc mare, trebuie să fugi. Dacă o pune mâna pe mine, tate te omoară. Omoară? Scap, mă. Băi, te scoatemă. Dar e unde se aici. Nu se poate. Odea de acolo, răspunde tot pe scara mare. Vrei să te întâlnești cu ei piept în piept? Nu, nu voi. Dar tu ce e de făcut? Existența mea este periclită, Voi să scap? scapă capome. Îți dau bași și trei sferturi de rublă. 3 sferturi de rublă și 6 pachete de tutun. Te scap. Cum? Pe unde? spune miute Uite că mie de grabă. vine la ahorie. Tu mai stai aici. Eu mă duc oleanodăiță. Deschiz ușa care dă în scară. Cum nu-i vedea că se urcă sus, te-i dai? Închide mușa de la Mici și când ori intra cu toții aici, îți dau drum pe dincolo, pe scară. Te cobor și ieși de pe poartă. lasă că te scapi, nu ai grijă. Dar atât de grabă. Apoi nu-mi dai ce? Cine mi-ai făgăduit? Ba da, îți dau. Se caută în toate buzunarele și completează suma din mărunțele. Spiridon o să cotește cu scumpătate. Băieți, tinerilor, știți în ce poziție mă găsesc? Știți tu ce amenință? Va vine că nu, dacă nu știu eu, păpara lu Jupă, nu? lasă! Dacă nu-i putea scăpa, A? ai să vezi și în al dracului ce! De ce-i zice lui Titir că-i mărea. Nu, nu voi să vă scapă, mă. E, lasă, dacă-i putea, te scapi, o firește. A, da. ah, auzi pe scară, se suie, alergă, scapă-mă! Sunt morți! Sfinte Andrei! Stai! Geniu bun al României! Stai! Nu mă nebuniu, onorabile, dumneata, dumneavoastră Eu? Ce poftești, bă mușiu? Lasă-mi el mie, jupâne! Nu tău, onorabile, îl cunosc eu! Într-o parte! Vene, Nu-mi e tu. Lasă-l întreb numai! Ce poftești, mă, mușiu? Lasă-mă, nelenae, să-l învăț eu pe mațe frite, să mai umble după nevestere negustură! Stați! Stați că e încurcătură! Pe dumnealui îl cunosc eu! Dumnealui nu-i de care credeți dumneavoastră! E cetățean onorabil! Dar de onorabil n-are-i Noi noștri e patriot! Dacă e patriot, de ce umbla să scrie strige caja? De ce mă la onoare de familie? Ne, ne, iartă Nu e ce crezi dumneata! Da, ce, ce Ce e? Ce e? Ce e? oamenii în toată firea și nu înțelegeți ce e. Om s ca nebunii! Trece lângă Chiriac și-l o parte. Ia ca cei. Tânărul umblă după zița. S-a amorezat cu ea de la Union. E din seara când s-a luat după noi și-a trimis unul la altul bilete de amor și în loc să meargă la Iaca, s-a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu că e tot o bănuială proastă de-a dumnealui? Mă faci să intru în alte alea cu tare. tale. ca ce? Ai văzut? A? a, -a, -a... Ei, ce Spune-i ce e. Chiriac ia la o parte pe jupuntul mitrație. Ce e? Ce e? Oameni în toată firea și nu înțelegem. Umblăm ca nebuni. Iaca ce e? Tânărul umblă după zi. S-a amorezat cu ea de la Inion, știi, din seara când s-a luat după dumneavoastră și-a trimis unul altul bilete de amor și în loc să meargă la ea acasă, a greșit și a venit aici. Nu ți-am spus eu, jupune, că așa-ți cășunează dumii Mai făcut să ca nebunii, să-mi rup gâtul. Doamne ferește, dacă făceam și moarte, dom. ia ca ce ai văzut? oh hei, bată-te ziți, o să te-nbată. He, a roșinale, Pată romanțioasă, d-aia, dumneai, ai nene la enion, parol să mă îngroți. Onorabile, cine e tânărul ăsta? Cine? ăsta e el care scrie la vocea Patriotului național. Nu mă nebune! Parol? Dar-i mor. Dar păi ce crezi? Chiar el însuși în persoană. E băiat bun, Dai noștri din popor. El combate în articolul ăl de astă seară, știi, cu sufragiu. Ei, bravo! Păi, să-i facem cunoștință. Cum i-am orezat cu zița, mai știi de unde a fost să iasă în cu fetii. Rezon? Aia ziceam și eu. Onorabile domn, permitem pentru ca să-ți pe cetățeanul dumneavoastră, chetitircă, <coughs> comerțant, apropitar și capitan în Guarda Civică. E noștri. Sunt încântat. Merci de cunoștință! Dumnealui este cetățeanul Ric Venturiano, amploia judiciar, student la academie, în legile și redactor la vocea Patriotului Național. E dai noștri! Ce să mai stăm să mai vorbim, îl știi? Da! Amândoi recomandații se complimentează și își dau mână. Tocmai asta seară citeam Cunene Annaie în gazeta dumneavoastră cum scris despre ciocoi că mănâncă sudoarea poporului suveran.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 În lupta noastră politică am spus să-și -o, o mai spunem și-o repetăm necontării tuturor cetățenilor. Ori toți să muriți, or toți să scăpăm. Bravo, să trăiești! Vorbește abitir, domnule, ăsta e bun de dipotat. lasă-l, că ajunge el și diputat. curând, curând. Cum combate el, poate să ajungă și ministru. Mă rog, onorabile, eu îmi cer iertare. Știți că poate adinea oarecum eu la poate v-am adus un afront, da, e și vina dumneavoastră. Nu știam că veniți să pentru zița. Mă rog, pardon, din nici mea, nici a nici a madam este a și de la poartă. Dumnezeu scuseze că șa de la numărul 9, am văzut la poartă numărul 9 și am intrat. Așa e. Asta meșterul din că mi-a făcut-o. A cu făcut izitul de la poartă și mi-a bătut numărul 6 dar în doasele. Să-l pui mâine să-mi-l întoarcă la loc, să nu mi se mai întâmple vreun conflict. Las că i spui eu și cu cocoana, dacă vă e rușine. Jupâne. Frate! ce e chiria, puile? Ce vet? Avem să te rugăm ceva. Da. Să nu ne tratez cu refuz. Orice! Mă știi cum ți-o la nevastă și la tine! Uite ce! Musiu Rică și cuzița compătimesc împreună. He he, așa e. Ale tinerețivalo și le e rușine să spui că ar vrea să. să ce. He, nu știi, Dumneata? Oh. Să pui pirostrile. Vrei și Dumneata? A, dacă Dumnealui ca bulifsește să ne onoreze cu atâta cinste. De zestră nu e așa mare și dumnealui e, știe ceva mai sus? Noi suntem negustori. Călățene, suntem sub regimul libertății, egalității și fraternității. Unul nu poate și mai sus decât altul. nu permite Constituția. Rezolv? Bine vorbește, domnule. Bravos. Eu, dacă compătinește și malanziță la suferința mea... Mai sau... e vorbă, cum să nu compătimesc? Ziți-o, e che ei, nu-ți mai fie rușine, ale tinereții, valori. Vrei? Eu fac ce vrei, dumneata, îmi ești ca și un frate mai mare. Ei, să vă fie de bine și ceasul bun să-l dea Să-și cinstești bărbatul, asta e om, nu? Glumă. Ce ai găsit norocul. Mersi, nene. Pentru puțin. Ei, acum cum nate... Ia să vorbim o vorbă cu alea între bărbați. Cocoanele să nasculte. asculte Știi, dumneata, nene, cum sunt cocoanele? Rușinoase mie îmi spui. Toate ca toate, dar la onoare de familist să ți Da. Familia e patria cea mică precum patria e familia cea mare. Familia este baza societății. Așa e. bravo -s. Toate le știe. Îmi place. Apoi, dacă e jurnalist? E toate bine, frățico. Dar noi nu dormim în noaptea asta? chiria care să scoale mâine până în ziul la izircii. Mai e vorba, soro, cum să nu? Toți se dispună să le trage. cu zița, Chiriac cu veta. Onorabile, în datorează-mă cu o țigară de tutun. Și cu două, nenenaie. Bagă mâna să scoată tapacherea și se o oprește cruntat. Nenenaie, Chiriac! Ce-i jumpă! Toate le-am lămurit bine, de cum naturi, că nu mai am ce să zic. Dar să vă arăt ce am găsit pe pernele patului dumnei că uitați-mă. Vine să intru la bănuierile. Ce ai găsit, jupă? Păi! Scoate din buzunar o legătură de gât. Frumoasă legătură, deși aș. dom cu ajută, asta e legătura mea. Nu-ți știi dumneata? Hai, băată, te zbată! De ce nu spui așa, frate? Ei, vezi? Uite, așa se orbește omul la necază. Rezon! Ați ascultat O noapte furtunoasă, comedie de Ion Luca Carageale. Distribuția a fost următoarea. Jupându trache, Titircă inimărea, Cherestegiu, capitan în garda civică, Alexandru Giugaru, artist al poporului Naie Ipingescu, ipistat Marcel Angelescu, artist al poporului Chiriac, teșgetar, om de încredere al lui Dumitrache, sergent în gardă Nichi Atanasiu, artist al poporului Spiridon, băiat de procopseală în casa lui Titircă Ion Ciprian Rică Venturiano, arhivar la judecătoria de ocol, student în drept și publicist Radu Beligan, artist al poporului. Veta, consoarta lui Jupând Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită. Zița, sora ei, Victoria Mierlescu, artistă emerită. Regia artistică, Sica Alexandrescu, artista al poporului.